Orriñ dela iazeta batzuk etorri izan e, Raquel proposamen batekin. Ba, ikusaien un proposamenek dituela, ba gure udalak azkeneko urteetan egin dituen e, ildo ildo garrantzitsuak balantzen dituela. Alde batetik, e, diseinatzaile eta sortzaileen e, profesionalen jarduerak e, ba, laguntzen du jardueren agenda e, eskaintza egin deskakegu hile asteburu batean. Eta gero ba, beste modu batean daukagun eskaintza komertziala ba, pixka pizka bat eh ba complementario bezala eskaintzen dira produktu produktu asko eh azoka hontan. E, beste azokekin, bueno, badago ja udar e, esperientzia bai herri giroarekin adibidez, erdiareko azokarekin eta bueno, e, lehenengo edizio hontan ba hori ba bultzatu nahi dugu. E izango den ekitaldi bat da, e, martxoak 12 eta 13, hasteburu guztiaren zehar, ba jarduera asko izango dira publiko oso desberdinetarako, bere ba, familientzat eta aurtzikientzat. E, eta gehien bat, e, hori zango da. bat. beraien e, diseinu eta sormela sort, erakusteko eta saltzeko, beste modu ez berdin bat. Aki dakarriko, ondarribiko artisao eta diseinatzaik ez ez, ez berdez Euskal, Euskal Herriko esparrua edo jarri dugu, horrelatik izena, basmarket, mm. bueno, ez dugu bertan zentratu nahi bekarik. Eta diseinatzaile edo sortzaile aibatzen dutenean, ez dakit, bueno, zealor barneatzen dira edo? Ba, bueno, azkenean, e, hor daukagu pixka bat, e, artisao ekin desberintasuna, ba, bueno, pixka bat diseinua eta beraien e, sortzen ba, jartzen dutena, ez? Diferentzia pixka bat zaia zaila da askotan egitea, baina, bueno, Diseñoaren identifikazioare bai e eh?